E, azken finan greba da, ba, lapurreta handi baten aurrean, herritarrok ba, e, gureerrea dirazzteko ba, ba esparru e, ba, oberrena ez. azkenean e, greba delako langile mugmendu daukan e, borroka tresna indartsuuen eta gogorrena. Baina Espainar e, banka bankapriatuari berriro ere beste opari bat e, egin berri dio ez. Beste eggun da berrogeita 6.000 milio euro oparituizkio bankari ez. E, lehenagotik ere beste 1.000.000 euro oparituak zehuzkan, eta hortaz, e, itzaiten egea berrunda berroi eta 6.000.000 euro oparitu zehizkiela e, bankuei, hau da, krisi hau sortu zutenak, edo krisi honen e, sorreran erantzutun gizuna hundia zuten bankuei, eta diru hori guztian hundikan ateratzen da, ba, langileetatik eta errixetik kan, hau da, e murrizketak eta erreformak dira e, diru guzti hau finantziatzeko baiturria, ez? Hortaz ba, lapurreta haundi horren aurrean, ba dugu ba greba orokorra, beste bat ze ja gogoratu aardugu 5garrengoa dela, ba baditzea, ez?